svetog evanđela povuki. Sade je to svodin zama na tebe a zimom. U vrijeme ono ustade petar pa otrča na grob i nagnuvši se vidje samo pokrove tiđe trude tije se usveton što se dogodilo i kv dvojice od njih iđahu u onaj dan u selo koje bi aosu udaljeno od Jerusalima 60 stadija iz vaše se enauš i oni govoreku među sobom svim ovim događajima. I dok oni razgovarahu i raspravljahu, približi se i sam Isus i Ćaše s njima. Ali oči njihove bjehu zadržane, da ga ne poznaju, a on im reče, kakav je to razgovor ...koji vodite među sobom idući, i što ste neveseli, a jedan po imenu Kleopa, odgovarajući rečemu, zar si ti jedini stranac u Jerusalimu, i zar nisi saznao šta se u njemu zbilo ovih dana... I reče im šta, a oni mu o Isusu Nazarećaninu, koji biješe čovjek prorok, silan na dijelu i u riječi pred Bogom i svim narodom, Kakoga ga predadoše prvosveštenici i knezovi naši da bude osuđan na smrt I razapreše A mi se nada da je on taj, Koji će izbaviti Izraila. Ali povrh svega toga, Ovo je danas treći dan, kako se ovo dogodi. I zaprepastiše nas i neke žene između nas, Које су биле рано на гробу, Па не нашавши тјело његово, Дођеше говоречи, Да су видјеле и појаву анђела, Који говораху да је он жив. И неки од наших отидоше на гроб, И нађоше тако, као што ми жане казаше, А njega ne vidješe, А он im reče, О безумни iz poroga srca za vjerovanje u sve što govoriše prorocim, Nije li trebalo da Hristos to pretrpi i da u slavu svoju? I počevši od mojce ja i od sviju proroka, razjasnim što je u svim pismima o njemu pisano. I približiše se selu u koje iđaku, a on se činjaše da hoće dalje da ide, a oni ga ustavljak ugovoreći, ostani s nama jer je dan nagnu i priče večer i uđe da vosto nesniman i doko se dvače s njima zatpezo uz svih vrat Boga Gsovi i prlomivši ga da vaše im adimo se otvoriše oči I poznaše ga, i on postane vidljiv za njih. I rekoše oni jedan drugome, ne goraše li srce naše u nama, dok nam govoraše putem, i dok nam objašnjavaše pisma. I ustavši onoga časa, ratirše se u Jerusalim i Nadjoše okupljenu jedana istoriju i one koji bi с s njima koji govore kun Господ, istov but što da gospod iovi se Simonu i on И как угоспошна шум ри гоњењу впо današnje evanđelje na jedan poseban način. Ukazuje braće i sestre svima nama gdje treba tražiti gospoda i gdje ga treba gledat odnosno gdje ga možemo vidjeti. Vidimo luku evanđelista, čije evanđelje čitamo i kve opu njegovog sabrata i saputnika, dakle, ljude koji su pratili gospode za vrijeme njegovog По повједању били свједоци многих његових чуда и његових саропећи. И то је врло важно нагасити, јер видимо да послје Христовог васкрсења и они који су били повјскиње koji su ga gledali, razgovarali sa njim, bili njegovi najbliži učenici. Vidimo da gospod po svojoj božanskoj premudrosti zadržava njihove oči da ga ne poznaju. Iako primijetili ste, hoda sa njima čak i razgovara, postavljajući pitanje i dajući odgovor. Dakle, vodi se razgovor, hodaju, idu jedni pored drugih. Što ste neveseli, zar si ti jedini stranac, onda razgovor o pismima, o proročkim ukazanjima i ulazak u kuću i sjedanje za trpežu. I sve, braći i sestre, do trenutka kad je Gospod je izvršio ono svešteno delo koje crkva do dana današnjeg vrši u svetoj evharistiji, u svetoj i božanskoj liturgiji prelomivši hrbt obratite pažnju to je mnogo važno za sve nas kaže sveto evangelje mi dok on sedjao sa njime za trpežom uzavši hleb, vlagoslovi i prelomivši ga, davaše ima. To je, braći i sestre, ono što mi i dan danas radimo. Dakle, olomimo hleb. Tako su naši sveti preci hrišćani nazivali svetu liturgiju. Olomljenje hleba. Imali su dubok doživljaj, velika sagledavanja, pa im je bilo lako da se izraze u dvije riječi, o lomljenje hleba. A mi danas, koji smo slijepi i koji sami oči zadržavamo, pišemo... Bezbrojne stranice, bezbrojne radove, bezbrojna tumačenja, bezbrojne polemike, bezbrojna mimoj važenja oko onoga što su naši sveti jednostavni prostosrdačni preci nazivali lomljenje Hleba. To je braće i sestre sveta liturgije I šta imamo kao posredicu Evo da se opet vratimo na svijetu evanđelje Dakle, uzeviši hleb blagoslovi i prelomivši ga davaše im a se otvoriše oči i poznaše ga Dakle, u trenutku kad su primili nebeski hleb, to jest sve te darove koje i mi primamo, braći i sestre, danas, kroz sve to pričašće, dakle, u tom trenutku otvori će im se oči, koje oči? Dakle, ni Luka, ni Kleopa nisu bili slijepi, braći i sestre. Tamo se ne vodič. Idu, hodaju, znači vide, tjelesnim vidom. Pa kakve oči se onda otvaraju ako nisu bili slijedi? I kojim očima ga oni poznašaju ako nisu ovim tjelesnim? Umne oči, braću i sest. Oči srce, otvorim se um i poznašega. ga. Kad u trenutku kad su primili sve to pričašće. I povedajmo još malo. Dakle, a njima se otvoriše oči i poznaše ga. I on posta nevidljiv za njih. Ovo je, braći i sestre, mnogo važno ukazanje i mnogo važna poluka gospodnje. Dakle, i mi da nas koji tražimo Gospoda nemojmo da ga tražimo čувним видом видом простым чувом видим čemu smo i te kako skloni Gospode ne uhvativ braće i sestre za roสตо чув Gospod se da vidjeti духовним видом то есть умом а вине умом кои и самого себе покушава да изнедре великий господь что есть изрок великих обмана великих ревести и svih ереси без иисузе Kogod pokuša, ali i gospodin iz sebe da iznjedri, iz sirovine svoje pale prirode, uvijek će iznjedriti vuka u jagnječoj koži ili demona koji se predstavlja kao bog. Ali ako budemo u crkvi, Primali sve te tajme, sve to pričašće, koje nam sam gospod daje, braći i sest, jer ko bi se od ljudi mogao usuditi, pa čak i da pomisli da lomi tijelo gospodine. Pa koji je to čovek, koji je to car, koji je to moćnik koji bi smio svoje ljudske ruke da stavi na tijelo gospodnje ne samo da stavi nego da ga prelomi i prelomivši da ga daje ko braće sest niko ni od ljudi ni od angela dakle u crkvi božjoj u svetoj liturgiji je li dan danas Sam Gospod, braći i sestri, Isus Hristus, sjeda sa nama ovdje za, za trpezu, trpeze gospodnje, ima svoje mjesto i nas je prizvao i upravo on, kroz svešteno služitelj, lomi hleb, nesvešteno služitelj kao čovjek, ponavljamo, to je nezamislivo, nego blagodat duha svetoga kroz svetu tajnu, sveštenstva. Sveta tajna, dakle, to je nešto braći i sestre, što um ne može da shvati i ne treba da shvati, a treba da vjeruje i da djeluje. Dakle, mi danas lomimo hleba ali ga sam Hristo slomi. To je njegovo tijelo, braći i sestre, i isto kao što je Luki i Kleopi u ono vrijeme davao on, tako i danas upravo on daje hleb, odnosno svoje tijelo i svoju božansku krv svakome od nas. I tu moramo biti vrlo oprezni da nam se pokone za glavi na sveštenu služitelju. Jer to je veliko iskušenje na, na duhovnom putu, da recimo lik sveštenog služitelja zakloni gospodnje lik. On može da služi kao postica i da se ka gospodu krene i da se otkrije Bog preko svog sveštenog služitelja, ali ako se zaglavimo na njemu, to je veliko i vrlo učinno teško iskušenje. Dakle, ovo sveto evanđelje može nam pomogniti da razumijemo i daj Bože da umom sagledavamo samog Hrista koji služi svetu liturgiju, braća i svesa. Koji daje svoje tijelo bez obzira što sveštenik izgovara riječi. Bez obzira što sveštenik nosi sveti putir, što zahvata i svetog putira i što nam predaje darove u usta, ali sve to, braći i sestri, u suštini obavlja sam Gospod Hristus. I ova današnja sveta liturgija i svaka sveta liturgija nije ništa drugo do to, braći i sestre. I zato zaista treba težiti da budemo spremni, kad bi gospod dao, treba se naravno i potruditi, da budemo spremni da na svakoj liturgiji primamo te daru. Jer zamislite da je gospod ušao u kuću sa Lukom i Kleopom, prelomio hleb, a oni ne opustiš. I šta bismo imali kao posredicu? ślepi. Ne bi Gospoda vidjeli braćo i ses. Tako i mi, kad smo na svetoj liturgiji, a ne primamo svete darove. Drugo je kad su opravdani razlozi od neslepitimi i blagoslovom. Ah, treba se truditi, treba težiti tome. Je to je svaka sveta liturgija, to je poseban, braći i sestri, moment, posebno vrijeme, poseban trenutek. Zapravo, mi smo sa gospodom za trpezom. Zaista, nema tu nikakve razlike, braći se sestri, između onog vremena, kad je gospod sa Lukom i Kleopom bio za trpezom, kad je bio sa svetim apostolima u Sijonskoj gornici i ovo danas što se dešava u ovom svetom hramu, i u svim svetim pravoslavnim hramovima gdje se služe sve te liturgije. Dakle, Gospod za trpezom, gospodnje tijelo, Gospod ga prevama, Gospod ga daje. I primajući ga, braći i sest, sa vjerom, jer pazite, nisu Luke i Kleopap bili neki turisti. Nisu oni išli tog dana u lov. Nisu išli u neku da kažemo e, skitnju. nisu išli da džogiraju oko Jerusalima nego su, e, o čemu su oni govorili braće i sese kad im je gospod prišao o svemu što se dogodi u Jerusalimu o srasnoj nedelji a pitaju gospoda ne prepoznaoš da je sam on, pa pitao je jedini stranac u Jerusalimu koji nije čuo šta se desi u ovih danu. Čudeći se je to moguće, to je čitav grad je bio na nogama. Zavsi ti kaže, jedini koji ne znaš. I što ste neveseli, dakle oni su bili u čežnji, u razmišljanju. Razmišljali su o gospodu, iako, vidite, iz njihovog ispovjedanja, to o evanđelji govori, oni ga još nisu prepoznali kao gospoda, kao proroka, nazivali su ga i osjećali u njemu veličinu, ali još uvijek ga nazivaju čovjekom. A mi, braći i sestre, treba da imamo mnogo jače raspoloženje. U odnosu na Lukino i kropinu naravno, prije se laske svetog duha na njih, jer na nas danas je duh sveti sišao u svetom miropomazanju i kreštenju. Tako da bismo i mi kad hodamo trebali ne da smo neveseli onom teškom i smrtonosnom tugom, nego onom radostotvornom pokajničkom tugom, tugom prožetom radošću nadom i vjerom i da razmišljamo o Gospodu, to još nije vidjenje, još nije se gledavanje, ali jeste neki trud. Okrećemo, okrećemo, trudimo se. I Gospod kad nas zatekne u takvom traženju i u takvom pozitivnom, da kažem, neraspoloženju, On prilazi i pomaže nam tumačeći riječi evanđelja ili neke starozavjetne proročke tekstove. Jer u nama već postoji čežnje. Tražimo istinu. Mučimo se da nam se otvori neka evanđelska priča. Nekako kao neku kockicu probamo da je složimo, okrećemo, pa ide, pa ne ide, pa jeste, pa nije, pa se ukvapa, pa ne ukvapa. Tražimo, razmišljamo, trudimo se. I Gospod nas vidi, prilazi kao ruki i i polako počinje da nam tumači dali li dejstvom lagodati na um, dali preko angela čuvara, dali li preko čitanja nekog svetog oca, kroz koga takođe Dug Sveti govori, dali kroz nekog sveštenika, Kroz neku besedu, kroz neku propovijed, kroz neko predavanje, ili kroz neku ikonu. Bezbrojna su ta sredstva kojima Gospod pomaže onome koji ga traži. I pomaže mu, pomaže mu, pomaže mu, ali braću i sestri i tim pomaganjem on ga vodi. Srce se zagrijava, ali nije to još dovoljno. Jer svi mi osetimo da nam se ponekad srce zaglijao, neka revnost malo javša, ali nije to dovoljno. Ne goraš ili, kaže srce, u redu nek gori, ali još nije dovoljno. Zašto nije dovoljno? Treba prijići trpesu i treba primiti hleb. To jest, treba ući u svetu liturgiju. Treba se pričesiti tijelom i krvom i tek onda oči se otvaraju i prepoznaju gospode. A gdje ga prepoznaju? Pa u liturgiji, ko gospoda traže, izvano liturgije. Nema potreba da kažemo izvan crkve, jer odvojiti je liturgiju od to je nemoguće. Biti hrišćanin izvano liturgije, to je nemoguće. Liturgija je srce, braću i sve naše vjere. Zato treba stalno opet i opet insistirati na tome. Zašto? Pa da bi i jedni drugima pomogli. Jer ako mi govorimo o drugim stvarima, a ne nagrošavamo neophodnost liturgijskog života, mi samo obmanjujemo drugi. Treba odmah reći vano liturgije, Boga gledat nećem. Vano liturgije Boga prepoznat ne možeš, istinitog Boga. Van primanja svetih tajni, nebeskog hleba i nebeske krvi nema života u Bogu. A to je gospod rekao ne samo na ovom mjestu, nego je rekao i direktno, ko ne jede tijelo i krvi nema života u srpu. Sad, što mi smatramo da je život djelovanje strasti, pa da onaj koga strasti pokreću živ, pa igra kao suma šeći, pojavljujući svoju život time što ga demonijašu i to naziva životom, pa si kaže, ajmo kaže, u život, idući u smrti. Dakle, Gospod nije mislio na taj život, nego je mislio na život u zajednici sa izvorom života, sa samim Bogom. Jer niko ko je van Boga nije živ i nijedan način postojanja izvan Boga ne može se nazvati življenjem. Zato Gospod kaže, ko ne jede tijela mojega i ne pije krvi moje, nema života u sebi. Tako da evo i ovo sveto evanđelje nam poseban način govori da budemo na svetim trpezama, na svetim liturgijama i da primamo tivo gospodnje. I okom uma braće i sestre, postupno čisteći srce od strasti, mi gospoda sagledavati u crkvi. I ta sagledavanje mogu da budu izuzetno velike, izuzetno velike, duboka, I daleka, to vidimo preko naših svetih otaca, koji su svetim darovima upravo okom uma zaista gledali tijelo gospodnje. I mi, braći i sestri, ovako, da kažem, poprilično slijepi, ali ipak ima neki procenat, vide, čini smo mi došli ovdje u sveti hrama, a to je daleko, daleko, daleko od onog zdravog gleda mnogo daleko ali ne gubimo nadu i nas braći i sestre upravo blagodat dovodi jer vidite izvan toga mi bismo bili najtužnija bića na svijetu okupljamo se ovdje oko čaše a još vjerujemo da je unutra Bog pa izgovaramo riječi vjerujem gospode ispovjeram da se ti Hristos Sin Boga živoga, a neki sveštnik drži čašu unutra vino i hleb. I kao mi sad tu izigravamo vjeru, neku pobožnost, nešto se pripremamo, nešto postimo, nešto ispovjedamo, nešto se čuvamo od grijeha, nešto se pričešćujemo i tako razmišljamo o tome. Znat, to je potpuno bezumlje i potpuno neizvodljivo, braći i sestre, Ako nas blagodat tome nije naučilo. Jer mi samo blagodat u Božijom možemo da vjerujemo u tajnu. I u prisustvo Božije u svetoj liturgiji, konkretno u svetim darovima, u, u hlebu svetom nebeskom i u krvi gospodnju. Tome je samo blagodat uči. Ali u tom učenju ima, bratvi i sestre, nivoa pa mi počnemo da se interesujemo, počnemo da vjerujemo, ali treba biti istrajen, treba se truditi i to vidjenje može da bude izuzetno veliko, braćo i sres. I čovjek koji vidi Boga u crkvi, u svetoj liturgiji, on je najsrećniji čovjek na, ne samo na zemlji, nego će mogućnosti za radovanje. To su najsrećniji ljudi koji vide Boga tu, u liturgiji. I, I mirni su, i postojani, i stabilni. Nazivamo ih vjerujući, nazivamo ih hrišćanima. Hrišćan onaj koji vjeruje da je njegov Bog tu sa njim. U svakom trenutku, a posebno u sveštenim trenutcima, kad prijma njegovu tijelu i njegovu krvu. I šta ćeš tom čovjeku ponuditi a da je vrednije bolje i njemu važnije i potrebnije od toga tako i mi braći i sese poučeni ovim divnim događajom prenesimo se u ovo naše vrijeme prepoznajemo onoga ko Luki i Kleopi dade hleb ovdje danas u ovoj svetoj liturgiji na ovaj svijetli dan svijetu i sveti dan prepoznajmo ga da je ovdje sa nama i da će nam upravo on ponuditi najveći dar rekavši uzmite, jedite i pijite ovo sam ja krv moja, tijevo moje jedite, nasvađujte se na opuštaj grehova i na život vječe upravo braći se sestri baš danas ovaj sveti veliki utorak, on nama to govori. I čuvajmo se, braće i sestre, da ne izađemo iz ovog hrama tužni. Jer, ko izađe tužan posle takvog obraćanja, posle takvih riječi i takvog poziva, koji izađe se sumnjom, koji izađe sa drugim željama, on, braće i sestre, sebe dovodi u vrlo tešku i opasnu situaciju. Pokajanje drugo, ali i tečanje iz crke ka i nekom drugom opasne, braći i sest. Eto, neka nam liturgija i sve to priječešće zaista ne bude na sud i na osudu, nego na isjeljenje duše i tijela И на живот вечный памятник.